І що саме він знає, як повинно бути. Покуття вразило всіх спокоєм і лагідністю. Працювати тут було дуже приємно. Мешканці не виявляли ні агресії, ні особливої злості до влади. За що ж вона їм платить чорною невдячністю? Дуже обережно соціологи підходили до бойків. Ті дивилися на них мучки, намагаючись оминати поглядом ваші очі і довго не допускали до своїх сердець. Підібрати ключі було важко. Працювали через священників. Узагалі, не лише на Бойківщині, а й у всьому досліджуваному регіоні, найкращими соціопсихологами були саме вони. Дипломовані соціологи і психологи почувалися перед ними жовтодзьобиками. На Гуцульщині соціологи зі своїми опитуваннями почували себе слабими на голову. Навіть якось соромно і незручно було на лоні божественної природи в різнобарві побуту розпитувати в людей, які живуть справжнім життям і знають секрет вічності, про такі дурниці, як довіра до великого і малого начальства. Питальник видавався тут чистим маразмом. І вони ніяк не могли скоригувати його відповідно до місцевої своєрідності, Їхні питання просто ігнорувалися. Адже люди живуть у світі, де головне – Бог, людина і гори. До чого тут ідіотська боротьба між пихатими політиками та дутий рейтинг? Соціопсихологічне опитування потроху рухалося вперед. Щоправда, з перемінним успіхом, але картина вимальовувалася – Потомилися добряче. Наймужнішим кадром в експедиції виявився Андрійко. Він під час опитувань досліджував господарку, частувався свіжим молоком і скипкою хліба, вивчав урожайність кущів малини і смородини. Спілкувався з місцевим населенням, з цікавістю споглядав місцеву флору і фауну. Взагалі, всі діти Марго виросли в експедиціях. Однак Андрійко відзначався природними даними польового дослідника. Крім того, місцеве населення діставало від нього просту і правдиву інформацію про Київ та його людей через приблизно такі розмови. Як ти називаєшся? Не скажу. А чого не скажеш? Мені вже наблидло всім казати, що я андлій. А де ти живеш? У Києві. А в Києві добре чи погано? Інколи добре, а інколи погано. А коли погано? Коли дяді стукають у будинку і люблять лемонт. А тато багато грошей заробляє. Мало. Мама каже, один лаз сходити на базал. А в садочок ходиш? Ні. А чого? Там дітки сопливі і залазні. І так далі. Після тої розмови люди робили висновки. Йой, у тому Києві бігме, так тяжко жити. Все купи. І буряк, і бульбу. Грошей стачить хіба на хліб. А як жити на дванадцятому поверсі? Нема де подіти. Діти такі слабі, аж світяться. холера ясна. Андрійка взяв на себе андибер чим дуже полегшив життя Марго. Два чоловіки, великий і малий, якось швидко порозумілися, в них навіть з'явилися свої чоловічі секрети. Андибер спілкувався з малим на рівних, без сусюкання і роздратування. Ніколи не відмахувався від нього, завжди радо йшов йому на зустріч у його дитячих проблемах, чим дуже швидко.